В літо 427-е закотурилася земля грецька. Християни пішли супротиву християн і рікли одній – Ісус молодший за Бога Вітця, отже син Бог має початок, і зупершу його не було. Ті ж відповідали їм – то єресь і ви єсте єретики. Бог боїден у трьох парсунах, і не може такого бути, щоб Бога спочатку не існувало. І розділилися, і почали розпрій которання, і гору брали то ті, то сі, і во ім'я Бога лилася кров, і сипалась у вино отрута, і син возненавидів вітця свого та брат брата. І став занепадати царгород Костянтинополь, і город Олександрія Єюпицька не підкорялася йому і чинила прюзним. Пря-бій! Єюпицька, Єгипицька. І з'явився в стольному царі городі Костянтинополі євнух вельми мудрий і зело і підкорив собі весь клір і молодого імператора й саму всемогутню пульхерію. І тепер у царі чувся голос Олександрії, городу Єюпицького. І було ім'я тому євнухові безбородому Хрисафій. В Літо чотириста Місяця стичня. Київський князь Богдан Гатило вітав гостей. І хоч він був їм не дуже радий, та закони покон племені руського й полянської землі змушував відкривати перед гістьми й ворота, й хороми, й серце. Він дивився на Може, що сидів за столом, і намагався оскресити в замулах пам'яті далекий день квітного місяця, коли вперше бачив його. То був луганський князь Годечан. Київський володар спробував полічити, скільки ж минуло відтоді літ, і не міг достеменно згадати його. Князь Годечан задумливо посмикував собі довгу русяву косу і мало чим нагадував того кощавенького і хоробливого юнака, що назвався тоді Годоєм. Скільки ж літ минуло? Скільки? П'ятнадцять? Чи може й шістнадцять? Про що він думає, цей жилястий косак? «Чи не мсту прийшов ти княже?» з ледь прихованою дратівливістю спитав Богдан, і тут таки зрозумів, що зовсім не те має на думці гість. Князь Годой сумно всміхнувся, і трохи недоречно для своєї коси лугарської і для віку, бо мав щонайменше літ із тридцять чотири, зітхнув. Пощо згадувати, княже, буле?» Єси ж роду!» Богдан завагався, чи вимовити те імення чи ні – та вже коли почав мави довершувати, і він сказав, «Єси ж роду Джуджевого!» «Так є!» – неохоче відгукнувся луганський князь. «Брат Єсьму йому. Та він не доказав, бо війшли Борислави з вишатою. «Сих можів знав, єси княже?» – спитав Богдан, кивнувши на їхній уклін. «Були суті тоді, коли ми з тобою вперше звиділись!» Цей між є боляр Борислав Борич, а то – старий конюший і вогнянич. У війшлі посідали з княжою лівої руки. Борислав потягся до дзбана з медом і налив собі вишаті. Вони вже знали, хто завітав до двірця, і нашарошено дослухалися розмови. Київський князь чекав, що казатиме далі годой, але косацький гість не виявляв балакучості. Довгий стіл з товстенних дубових дощок займав півсвітлиці. Попід вікнами і уздовж трьох стін тяглися вкриті картатими рядними лавиці. Між вікон горіла червоним вогнем грубенька соснова скіпка, заливаючи помешкання мерехтливими відлисками. «Звідкуди йдеш і куди путь, побрав, яси, княже!» – перервав мовчанку Богдан. «З йду! Переставилася моя жона, царство її небесне! То надумався єсмь!» Богдан у неприємному здогаді перебив його. «Чи не єси, княже, хрестатий?» «Вірою в єдиного Бога», – відповів, схиливши зір додолу князь косарів. Київський володар зневажливо посміхнувся. Тепер йому було ясно, чому Джурджів родич не править з нього помсти. Він так і сказав йому. Годой відповів, наче виправдовуючись. «Апостол наш Лука мовив, той, хто піде за Христом, «Не мати й мені відця, ні матері, ні братті, ні сестер. Бог наш сам так діє, і так велів. Прощайте ближнім гріхи їхні». «І кревну мсту!» – перепитав Богдан, і Годой не відчув у тому ніякої пастки. «І кревну мсту, брате. Богдан тріумфував. «Так може ректи послідній страхливець!» Він пошукав підтримки в очах Борислава та Вишата і знайшов її. Старий конюший тихо всміхнувся, бо же підніс угору свій череп'яний полумусок із медом. «П'ю до тебе, гатиле!» Князь Лугарів не звернув на те уваги. Він сказав, «Так на рік тебе, косацький отаман, сотен і шумило!» «Шумило жиє? «Жиє!» «То речеш ні братті, ні сестер?» устряв у розмову Борислав. Годой зітхнув. І носиш на шворці їхній знак? Вірую в святу трійцю, боляре. І, може, рятуючись од неприємної розмови, сказав київському князеві Був єсмь у Ясновиди, маю хід сватати її. Гатило буркнув. Боч щасний. Але Годой промовив Не воліє вона. Пощо ж, княже? прискалив око болярин. А гатило мовчав, хоч у погляді йому промайнув колючий вогник. Годой відповів не Боляринові, а в бік осподаря дому. «Через тебе, княже!» «Чого ради через мене? Так і рече?» «Ні, не рече. Я сам віддаю». «Це як же?» «Стариця. Ходив єси до неї, і вона страхається тебе». «Я не дикуна в жовтих іклах, аби мене страхатися». Знову буркнув Богдан, але вже якось не так збентежено й сердито. Борислав нагадав Як же то є, княже Годечане, ваш закон лугарський не дає жонитися на вдовиці. Мій біг дає жонитися тричі, сказав Годой. Переступив єси через закон лугарський? А вона, княже, вона ж є роду нашого, не грецького. Не умію тебе, болярине. Пощо що не умієш? Між її князь Вогнян Родинський умер, і вона мала також вмерти!» Це було надто жорстоко. Богдан колись теж дорікнув ясновиді на зневагу закону свого племені. Та більше не смів, а може й не хотів, бо ж поляни мали свої звичаї, і ті звичаї, на його думку, були кращі людяніші. Пощо мусить лягати в яму разом із мертвим можем ні в чим не винна жона?» Якщо колись і русичі шанували той закон, то вже давно забули про нього, і взагалі про все краще не говорити, краще робити так, як робиться, і думати, як думається, інакше бо на світі важко жити. Але Богдана дратувала сама присутність Луганського князя. Про нього він згадував часто після того вечора, як зітнув меча з князем Джурджем. Згадував і думав, як про людину, що з нею має колись перехрестити й свою стежку, і свою зброю. Того жадав закон крові, і Богдан нічого не мав проти, бо так діялося спокон віку. Так мусить бути, і доки сонце на небі світить. А коли їхні стежки перехрестилися, Джурджів родич повів себе зовсім інакше. І Богдан відчував якесь роздратування. «Ти, княже, був єси десять літ серед хрещеного люду», – сказав Годой. Богдан поправив. Дев'ять. То не важить. Прийми Христа в душу. Стати гречином? Посміхнувся Богдан. Пощо. Можна вірувати в Святу Трійцю і бути русином княже? То є неможливо, відповів київський володар і раптом зневажливо розгокнув. Гідка мені є віра ваша. Пощо. Бо всі ви єсте роби свого Бога. Ми ж віруємо в Бога, що породив небо й землю у ладу, що є мати земля, і у Даш Бога. Сі суть на небі, а інші – на землі. Чинимо требу волосові, бо стереже жито наше і стада наші. Молимося морані. То суть ідоли, княже, бо суть чинені з дерева. А ваші не суть із дерева. Наші, вирізані з дуба, живуть у нас, бо їм суть кланялися наші діди й дідів-діди. Ваші ж суть також деревляні. Лише не стругані, а помальовані на достій на стінах. «Наші суть добрі», – обізвався Борислав, тоді подумав і докинув. «Веселі!» Богдан теж згадав. «Юдейські ж боги, суть злі й мстиві!» «Біг милосердний, княже!» – заперечив Годой, не помічаючи в Богданових очах іскрини. «Злі суть! Як там пишеться в тих ваших книгах? Слухав єсмь, як рече один попос. Був у уєговий народ, а потому щось той народ не догодив йому, і його вас став насилати на нього й чому, й морову язву, і усякі хворощі. Потому взяв та геть прогнав той народ, а казав, що то є народ божий, га? Потому взяв і розсипав свій народ по всій землі. Ти ж речеш милостивий. Княже, княже. Юдеї суть прогнівили Бога. І ми гнівимо й Бога, й Дажбоги, і перуна, й волоса, і Морану. Вони ж не проганяють нас із землі Руської. Наші суть веселі, знову вставив Богдан і підніс полумусок меду вгору. Вишата наслідував його приклад, широко всміхаючись. Борислав допіру мовив йому, що може бути Січа, і потяг за собою в княжий хором, а тут усе звелось до теревень, і ні меча, ні навіть голої руки не треба. Такий поворот Вишату влаштовував, і він спокійно міг випити келих настояного меду. Того вечора нічого страшного не відбулося. Просиділи вони в накадженій сосновими скіпками світлиці далеко за північ. Богдан перестав сікатися до Годоя, і Годой, забувши свою віру, під кінець розпився й собі й почав обійматися з цибатим Бориславом. Богдан пригадував походи й ратні січі, і похмурий, високостінний Костянтинополь, натоптаний попами, ченцями калугерами та гетерами, що за маленьку золоту номизму цілу ніч віддавалися коханню будь-з і з Патрикієм, і з грубим віськарем-поганином. — Та чия віра є краща? — жип'яним голосом гукнув до гостя Богдан. — І гетери ж носять хрест у пазухах, сам єсть винив. Уранці, як бувало, завше після пиття, у Богдана боліла голова, і він, узявши зі ще неприбраного столу дзбан, пішов до медуші. Руби розбралися, розбрелися, певно, невсипуща княгиня Рада позганяла ще вдосвіта і мусив іти сам. І на ганку зустрівся з Годоєм. Луганський князь був уже вбраний для дороги. Богдан одразу здогадався, куди він іде, і вчорашня непризінь розібрала його знову. «Втікаєш, княже!» – недружелюбно буркнув він. «Треба вже!» «Випий, не похмілля, тоді...» В господаровому голосі чулась неприязнь, і Годой не наважився заперечувати. Київський князь пішов до медуші, двері були замкнені, він гахнув їх поробошним і виставив. Годой усе те бачив і мовчав, і так само згідливо йшов за князем до світлиці, обгидженої звечора. Він би не сказав і слово про вчорашнє, та сам господар, мов, дратуючи його й себе, раз, по раз навертав розмову на слизьке. «Речеш, прийми Христа, зречися свого й прийми грецьке!» Годой мовчав, і це ще дужче дратувало Богдана, бо він знав, куди той зібрався і куди поїде зараз, і з ким бачитиметься, і про що говоритиме. «І за брата свого забув Єси!» і кревної мсти не чиниш мені. Наш біг є милостивий, княже. Так сам робив, так і нам велів. Що велів? Опрощати. Що? Вгодує теж голов в голові, та він терпляче доводив Богданові. Бути милостивими і любити ворогів своїх. Богдан, уже випивши за два келихи меду, пожвавішав. Останні слова Годоя навіть розсмішили його, і він лунко зареготав. «Любити ворогів! Ось так! І ти віруєш у такого Бога?» «Вірую, княже! Христос рече! Вдарять тебе по правій ланиті, підстави ліву, бо в смиренні своєму ти будеш любий Богові нашому!» «Я знаю греків Годою», – сказав Богдан, – тоді в очах йому спалахнули чорні вогники, він якийсь час ховав їх за зведеними докупу брівми, тоді пильно глянув на гості і підвівсь. Годой занепокоєно стежив, що робитиме господар. Богдан же замахнувся і щосили ляснув Годоя по щоці. Луганського князя, мов, пружиною підняло. Стаючи він турнув лаву, лава гримнула на всю хату, і він вихопив меч із піхва. І тут Богдана мов прорвало. Він стояв і голосно реготав, а коли вгамувався, червоний і вдоволений сказав своєму гостеві брешуть твої комири, брешуть! Якби вони були суть такі всесильні, як ти речеш, то не дали бруці твоїй витягти меч. Ударив єсмь тебе по одній ланиті, підставляй другу. Ти ж єси хрестатий, будь милосердним і люби того, хто вдаряє тебе. Нащо ж тобі здався меч? Годой розгублено кліпав. Такого повороту він не сподівався. І тепер не знав, що робити і що казати. Ліва щока палала, господар і досі реготав. Чи, можем, не так тебе вдарив? Христос рече, як ударять по правій, а я вдарив зупершу по лівій. Годичан узяв піхвий, поволі засилив меч назад. Хай буде так, сказав він. «Кров зове мене до меча, а віра здержує руку».